أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً بعده يكزنونزيا آدابو dua adabu za kuomba dua katika kipindi kilichopita nyuma na inshaallah lwahi biillaahi tabaarakataala tutazungumzia a'malu yaumil l'idi mambo ambayo anatakikana muislam ayafanye katika siku ya eid mada hii kwa ufupi na kwa kuwa masala ya zakatu fitri tayari yashazungumzwa na ndugu zangu walio katika mada huu kwa hiyo mimi nitazungumzia a'malu yaumil matendo ambayo muislam anatakikana ayafanye katika siku ya iidi. Yako mengi sana tutataja baadhi kwa mujibu wa wakati wetu huu awalan jambo la kwanza ala kabla alkhuruj lil'idi kukoge Kadhalika kadanika kuhamiza watu wake nyumbani na wanawe okoge kabla ya kutoka kuelekea katika viwanja kwa ajili ya kusali sal ya idi na itapendeza sana Bada kabla ya sala ya fajiri kwenda kusali sala ya fajiri anaamka mapema kidogo apande kama saa 10 na nusu au 11 moja robo wakoge ili wakimaliza tukusali sala ya fajiri basi wajiandaye kutoka kuelekea katika viwanja yakutsalu kabla alkhuruj lil kukoga kabla ya kutoka kuelekea katika viwanja vya Eid hile ni jambo la sunna ambalo ni muakkada wengi katika Uislamu utaona kwamba kwa mujibu wa ma mazingira na hali ilivyo utamhishi kwamba mtu huyu hajajiandaa kwa ajili ya Eid amekuja ovyo ovyo si kama hakuwaa kanzu ukavaa kanzu yake lakini unamhishi kama huyu hakujiandaa hasa kwa ajili ya Eid lakini baada ya kutoka katika sala ya idi ndio atakwenda kukoga kwa ajili ya matembezi na sehemu nyingine hilo jambo si katika suna akoge kwanza kabla ya kuelekea katika viwanja vya idi. yustahabu l'ghuslu kabla al inasuniwa kwa kusisitizwa kukoga kabla ya kutoka kuelekea katika kuswali sala ya Eid قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني في كتابه المغني فالغسل يكون بعد طلوع الفجر ان كوا بعد خموذ الفجر الثاني بعد خموذ الفجر الثاني يوم العيد فيت في سيكه عيد يستحب ان يتطهر بالغسل للايده نكوي جمله ان inapendezeshwa ajitoharisha mtu kwa kukoga kujitia manukato kujiweka vizuri sana kwa ajili ya kusali sala ya Eid yakeenda katika viwanja iwe ananukia vizuri na amevaa nguo zake nzuri wa fi dhalik <todalini> atharu an sahabati wa tabiina radhiyallahu anhum ajma'in Annafi fi anna ibn umara radhiyallahu anhuma kana yaghtaslu yawm al fitri abdullah ibn umara alikuwa kikoga siku ya Eid al Kabla an yaghdu ila al-musall qabla yakotoka kuelekea katika viwanja vya Kusawa. Salaini. Wasu'ila Ali ibn Abi Talib, na leulizo wa sahaba wa mtume Allah Ali ibn Abi Talib ani la gusliku si anakukoga katika siku ya Idi, fakala yawmul Jum'ah. Kukoga siyo siku ya Idi tu. Kukoga ni siku ya Jum'ah, au يوم عرفه na siku ya arafa au يوم النهر نا سيكو في يا كوتينجا ويوم الفطري نا سيكو يا عيد الفطري حديث ابن ابي واخرجه الشافعي ما اتوا الامام الشافعي في ومن طريق البياكي ولذي لم يكوجهه كتابه نيه الامام البياكي اسنادي صحيح يل بلا فيلي كان mambo ya yanotakikana muislamu kuyafanya ketika siku ya idi aklu qabla al khuruji 1 3 5 kabla ya kutoka kuelekea ila al kuelekea katika viwanja vya vi wengi katika Uislamu utawaona kwamba anakuja anakuja pale huenda kwingine akaja akala pali tende mwingine kuna tende pale zipo akala na kama hakuna basi anaunganisha sala moja kwa moja mtu huyo kula tende kabla kutoka kuelekea kuswali min hadithi althii ruwiya an sayyid in nusaybi radiyallahu anhu kale amesema sunnatul fitr thalath Suna ya idhil fitri ni tatu almashyu ila kwa miguu kumiguse ya kusali kama ikiwa sehemu yenyewe siyo mbali basi mtuni sunna kutembea kwa miguu atoke na wake zake na wanawe na wafanyakazi kazi wake wengine nyumbani pale au wanakwenda zao kidogo kidogo kuelekea katika viwanja vya kusali kwa miguu na kama ni mbali basi atoke mapema na kama mbali sana basi la basa hakuna ubaya kwenda kwa kipando kama chombo chochote kama baskeli, honda dia. ila musal wala aklu la pili kula kabla alkhuruji kula kabla ya kutoka kuelekea katika sehemu ya kuswali. Waliktisalu na kukoga katika siku ya Eid. Thalithan la tatu katika mambo ambayo mtu anataka kana ayafani katika siku ya Eid atajammulu kujipamba ulubu ahsana na kuvaa nguuzu kwa nzuri zaidi katika nguo zake na ikiwezekana basi ana kiguu ambacho japo kimoja mekanunua kwa ajili ya, mbacho, ya, bukimuja, ya idi ajipambe kuna watu wanaona uzito kujipamba katika siku ya idi da itaonekana mimi nimekoga siku ya idi tu siku zote sikogi na koga siku ya idi tu anaona ile kujipamba kana mtu ajipambe vizuri abadilike hasa Atajammulu At walabsul ahsana thiyab kujipamba na kuvaa nguo zilokuwa nzuri yeye mwenyewe watu wake nyumbani wanawe wote wamependeza katika siku ya ini. na Naini katika shiaa ir islam wamanyuadhimu sha'ir allah na no yoyote atakayetukuza matukufu ya allah ya dini yake bas fa inna huo ni alqulub huwa nikatuu cha Mungu wa nyoyo inapendeza siku ile ikiwa watu wote wamevaa vizuri lakini kuna wengine wanakusudia hasa mtu wanavaa, viatu kanda mbili tena mguu papa mgunguru anakwenda kusaliidi tunawaona huo na si kama hana kitu mtu maskini ya Mungu anacho fedha anazo na hataji mtajiri lakini yeye anakwenda kinyume na watu na mwingine anavaa nguo ile mararu raru imechanika chanika Dwa huyo huyo anapata kufanya hivyo kama atakusudia hasa kama hana nguo anazo kaamua kuvaa hivyo anapata zambi. kuna mtu mimi mmshuhudia siku ya idi kavaa viatu nguo papa mgunguru akakabadilisha na nguo kaichana ndugu yangu wala watu wanapendeza wazuri mimi nyunge undo usufi undo uje mungu wasi ucha mungu ni kwenda kinyume na mafunzo ya uislamu mtu anataka kana avae nguo nzuri yustahab li'l abdil mu'min inasuniwa kama mtu mu'min ayalbasa ajmala siyabihi avae nguo zako nzuri unazozipenda zaidi fi yawmi l'id kwa nini anafanya hivyo iktida'an linnabi sallallahu alaihi wasallam katika hali ya kumfuata mtume wa allah lihadith ya abdullah ibn umar radiyallahu anhu qala akhadha umar jubbatun min istibrak sidna umar alichukua jubba la hariri likuwa qul la hariri jubba al hariri tubaa fi suq likuwasu katika masoko ya madina pale jubba moja zuri la hariri, -so hariri. akalinuwa sidna umar fa akhadha akalichukua go lile فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكندنالكم متوم يا الله فقال سيدنا عمر قسمكم من بيوم متوم يا رسول الله ابتا هذه تجمل بها للعيد ممن يشنونوا غو na kwa ajili ya ugeni umealikwa pahala kuna ugeni utavaa nguo zuri sana Fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumekasema inma hadhi libasun man la khalaqala wahili hivi lilivyo ni nguo ambalo analiva mtu ambaye kiamani hana malipo yoyote haya maneno baadhi ya watu hawakuyefahamu wa liuna kwamba haifai kuvaa juba hapana kuvaa juba katika siku ya ile inafaa mtume alisema hivi kwa sababu lile juba lilikuwa ni juba la hariri ama juba la nyuzi nyingine za kawaida tu limepambwa sana la basabi sababu ya mtume kulikataa kwa sababu la hariri tu la kama isingekuwa ni hariri imepamba kwa hariri na harini haramu kufahamu islam kwa hiyo kambi ni juba la hariri ambalo anavaa mtu ambaye kiamani hana malipo yote ama kama halina hariri Omar mimi ningenunua goiili do ya hadithi ningelifa goiili kwa hiyo kuvaa juba siko hiyo wala hakuna ubaya wala sioni uzito muislam ah mimi mwenye sihatibu atii avae mbwa khatibu na kutubu kavaa juba hivi ah, hata kama sihatibu vaa guo hilo japo kama watu watakushangaa sana ah siku zote napiga kanzu Leo shey kapiga <tipa> juba kama hivi. Sasa sawa kabisa. Piga juba nzuri, lipendeze hasa. Naam, huo ndo Uislamu. Nimekuja hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu maqala masma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalbi suu yaum al-Eid burdatan hamra'a. Mtume alikuwa kivaaguo la ki, rangi nyekundu, juba la rangi nyekundu. Kwa hiyo hakuna ubaya. قوامه ديبلال رنجه أخرجه بيكي. قال امام مالك سمعت اهل العلم ميم نيمواسيكيه وانا زوني يستحبون طيبا ونسونيشا جملا كجتيا منكاتو مزوري وزينا نكجبم في كل يد في كلا يد wanazuuni wanazaa mabuo mazuri manukato ya thamani ghali hakuna tatizo mzima wewe kusanya pesa kidogo kidogo mzima kwa ajili ya kununua mafuta mazuri ya shilingi 40 50 laki moja wala hakuna tatizo mzima. dunduliza pesa kidogo kidogo hizi bana nitakoje kununua mafuta ya laki moja ukijitia hayo basi wiki nzima hayakutoka katika mwili wako la basabi kwa naume ama kwa mwanamke ajitaka kujitia manukato yenye kutoa harufu qala alalama sindi amesema wanachuoni sindi wa madina min hu kutokana haya sasa ulima pamitambalikana anatajamula ya kwamba kujipamba يوم العيد kana adatan mutakarratan bainahum likuwa ni ada ambayo ni yenye kujirejejea ya kati yao Yani huko nyuma watu siku zaidi wakijipamba Uislamu ulipokuja wakazidi kujipamba watu katika Uislamu katika siku zaidi. Walam m yakurhan nabiy sallallahu wa wasallam masahaba kujipamba wala mtume akakataa fa'ulim baqa uha basi ikatambulikana kubakia kwa kijiambo la kujipamba na kuvaa majoho na kuvaa nguo nzuri katika siku ya ni katika jambo ambalo lenye kupendeza Muislam kulifanya siku hiyo. Kadhalika katika mambo mengine yenye kutakikana katika siku ya Eid al ila almusalli panda kwa miguu katika sehemu ya kusali kama tulivyotaja kidogo ya Allah alikuwa yaqrudu ila aleidi mashian ana kwenda kusali idi kwa miguu na mashian na kirejea kwa miguu vile vile hii ni kudhihirisha almatahiri lislamu wingi waislam islam, wa -islam jiani wanaonekana wamekenda wanarudi kadhalika katika miongoni katika mambo yanayohusuniwa na kuyafanya, katika siku hii mukhalifatu tariki kubadilisha njia fi dhahabi ila musalli minhu katika kwenda na kurudi ukipita njia hii ukirejea basi unabadilisha njia nyingine ni katika suna, katika siku hii kubadilisha njia Isiwa unakwenda njia iyo hiyo narudi njia hiyo iyo. Yyo. pita njia moja na ukirudi unapita njia nyingine Ni hadithi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu ma qala kana annabii sallallahu alaihi wasallam اذا kana yawmul eid mtume liko inapokuwa siku ya idi khala fatariqa akibadilisha njia na hasa ilikuwa kwa hikma yake kuna maadui walikuwa kimvizia mtume wa allah kwa sababu wakichukia ile siku ya idi washirikina na makafiri na mayadi bani quraizah bani nadhiri Bani kainuka walikuwa akichukia kutokana na wingi wa uislamu ya siku ile ya idi kwa hiyo wengine walikuwa kimvizia mtume ya allah njiani kapita hapo labda tarajia njia hii kumemtumia nbalisha njia nyingine. Hii ni katika hikma ya kubalisha njia katika siku ya Idi. hikma nyingine ni kuonesha ile madhahiri ya wazi uwazi na uzuri wa Islam. kwamba unapita hapa, wengine unapita huko, si njia moja tu. Kadhalika katika mambo ya sunna vile vile at li'idi, kuleta takbiri katika siku ya Idi mundul khuruji takbir hizi zinaanza tokea kutoka min manzili kutoka nyumbani pale unaanza kuleta takbira sio pale katika viwanja kuanzia nyumbani unaanza kuleta takbira hatta salat al mpaka muda wa kuswali salat al-idi al-harith allahu radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqruju tume alikuwa kitoka yawm al wa akileta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar, akbar. walillahil hamd nasiri nyingine za takbira ambazo zimekuja ama ziko nyingine ambazo refu watu wanazileta nyingi hazikuthibiti kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na no, wasileta kwa pamoja huyo ameanza mwingine kwa kati mwingine mwisho kila mmoja aleta takbira tukabiru Allahu ala ma hadaka na ilimpata kumtukuza allah kwa sababu ya kukungwini wala alakum tashkurun na ilimpata kuzishukuru neema za allah fayakabiru basi mtume akileta takbira hata yaatia almusalla mpaka afika sehemu ya kusali wa hata yaqdiya salat mpaka inamaliza kuswaliwa sala faida qadha salata kata takbira akimaliza kuswali pale sisiye shaka Sasa kuna wengine wanaendelea nazo. siku ya mbili, siku ya tatu, siku ya nne. Watu wanaendelea tumsikitini huko. Hakuna utaratibu maalum isikati ka sunna katika idil fitr. Kimaliza swala takbira zimeisha. Ama idil adha inajulikana kama takbira siku tatu baada ya يوم النحر. Hadithi iyakrajahu Ibn Abi Shaybah fil Musannif. Kadhalika katika mambo yanayokusoniwa Alistimaa'u lilkhutba kusikiliza kwa makini sana hutuba ambayo inatolewa na khatibu. Na khatibu ndakikana awaguse watu wa sehemu mbili. Awaguse wanaume. Azungumzie fadila ya siku ya Idi ile, kumtaja Allah sana, watu kuturejea katika maasi ya Ramadhani, iniwafunze mafunzo mazuri sana ya ucha Mungu, yale waendelee nayo, wasikatishe zileheri ambazo Allah amewapa. Kadhalika khatibu sehemu yake ya pili yani katika khutuba yake ile ile atawaelekezea wanawake hasatan kwa kuwa wapa nasaha kwa kuonya kwa tahadharisha kwa atisha sana wanawake wasi wakafanya mambo ya ajabu ya ajabu katika siku hii. Katika sababu katika watu ambao wanavuruga sana katika siku ya hii ni wanawake. Utazania sio wale ambao walikuwa kivaa mashungi katika Ramadhani. Utazania sio wale ambao walio kisali tarawih kesha badilika mtu. Hatake hata shungi hata ijabu hata glove natoka hivi uo uvwe uvwe amejipamba mtu eh uso wake unaonekana mtu hivi wanakwenda katika viwanja sio wale kabisa utasema kwamba wanawake hawa ni wengine na wale waramadhani walikuwa ni wengine kumbe ni wale wale kwa khatiba dakika awaonye wanawake awatahadarishe awape tena tena ya yakutisha hasa ya kuatia hofu wakafanya mambo ya wajibajibu katika siku zile za siku ile ya hidi kwa katika mambo yanikusuniwa at-tahnia kupiana hongera kwamba hongera sana kwa kuswali yaidi tumshukuru Allah kwa kumaliza swali Eid na hii nimekuja kwenye hadithi kan ashabu anabi sallam idatqau yawm al-eid masahu walikuwa wanapokutana siku ya Eid yakula ba'dhum li ba'dhi walikuwa kesema baadhi yao kuambia wengine takabbalallahu minna wa minkum Allah tukubalia sisi na nyinyi takabali Allah minna wa minkum salihal a'mali ala takabali yasisi na nyinyi matendo mema hakuna ubaya kukumbatiana siku hiyo hakuna ubaya kukumbatiana siku hiyo ni mkumbatia muislam hata kama unaisi huyu mwanzangu ananchukia kidogo mkumbatie hivyo hivyo japo kama atacheka cheka na kununa pamoja lakini mkumbatie vile vile kwa sababu ni siku ya furaha siku hiyo sio siku ya chuki hadisi hasanahu isnaduhu hafidh muhajir الفتح. نكتفي بهذا تشيكنا هنا ان شاء الله الله تبارك وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم